Ba, Elzarekin gaude, endaileko errekotxean, eta, bueno, ba, bi itzordui buruz eh, itzein gotu gu. Alde batetik etik, bai, ba, azte buruan izanen dugu, iribestaren karietaran tolatuako, dantza ikastaroa, eta baitaren ere, ba, kust, kultura deskubritze, eta ger barroan, ba, euskal kantuen e, ba, ikastaroa. E? Bi gaie buruz itze egiteko, esan bezala dugu, kaixo egunon elsa. Egun urtero bueno, ba, bezala, bai, Euskade departamentutik eh bultzatuta, e, bueno, ba, kultura deskubritze tailerrak, e, proposatzen dituzue. Bueno, tailer horiei buruz eitzeen horret, bueno, eitzeingo dugu noski, baina asteburuari begira e, jarriko gara lenik eta behin, ba Herrian, hiri bestak euskal besta dugu, eta horren karietara baitare badantza e, ikastaro bat e, bueno, ba, proposatzen duzu, ez? E, Agustuaren bostean e, abiatuko da. Alde guzu, pizkabata saldu, ze motatako ikastaro izango den. Bai, bon, lehenik eta behin zaztu nahi nuke e, funtsean dantza eta kantu ist, ikastaroak sartzen direla proiektu berdinean. E, eta proiektu horren helburua da, pizkat, e, jendeak Ez bakarrik kontsumitzea euskal kultura, baizik eta eragile gisa ere aritzea. Ez, orduan, e, ba, mesua da, etzait ez dela bakarrik, e, dantza ikuskizunak ikustera edo kanduak entzutera, baizik eta zuek ere dantza ezazue, e, kanta ezazue, euskaraz, eta pixka bat be parte hartzaile izan zaitezte e, e… euskal kulturan, ez, izan, izan da din kampoko jendea, zein e, hemengoa. Beraz, hau da piskat zabaldu nahi dugun mezua, ta hierro e, bidez. Beraz, biztan nena e, e, e, e, e, euskal astaroa egiteko, ba momentu honena, izan e, beti da e, euskal bestainzin, Justuki, ba, Euskal Bestaren egunean, kabaltkadaren egunean, eh, oh, kirol zelairean, beti egiten baitira eh, mutxikoak eta Euskal Dantzak. Beraz, ba, aukera ezin e, ezin onena ez, e, ba iustuki dantz ikasteko pizka bat eta aurrela ba, euskal bestaren egunean dantzatzeko aukera da eta bepraktika, praktika orche orche e, uh -huh. aukera ba hori mutxikoak susenean e, dantzatzeko gainera urten patxi berez datorkigu beraz e, bon, e, benetan, benetan e, chezgourisa dela dantzatzeko aukera uh -huh. Bueno, Gauratuko dugu, ikastaro eh? hauek, <coughs> mendizo lanen eh, dira, esan bezala, ba, bueno, azte honetan bertan, hau da, bustoan nenean bostetik, eh, zaspirarte, eta, bueno, ba, ezagite, parte hartzeko, zein da modu zenenea, bertati pasatzea, mendizo lanetik, edo horretik baiteri zenamatea. Bueno, honena da, lehenago izen nahi maitea, baina, bon, haste lehen eta bihar hasten daik hastaroa. beraz, eh, bon, gau gora indik izen turismo bulegoan, mm -hmm. Bestela, bihar piskabat lehenago urbil zaitezte, eta e, zuen izenak hartuko ditugu, baldin eta tokia gelditzen den. Normalean gelditzen da, baina batzutan bete egiten da, eta bueno, horregatiko beda beti, hain zinetik izena maitea.: Aste artean, beraz, bihar, goizeko marterdi eta nabiatuko dira ikastaro hauek. Eta bueno, ba animatzen ditugu eh bizilagun guztiak, hemengoak, endaiakoak, eskualdekoak edota bueno, ba e, egun hauetan gure artean ditugun ba zergatik ez visitariak, eh e, ba parte, parte hartzeko. Hori bat, dantza ikastoretare buruz eta diskurtitze eh tailerren e, kultura eskurbiz tailerren barruan aipatuzun bezala, bueno, bestelako ekimen bat euskal kantuen buruzkoa eh ilaren eta 13 izango duguna. Hori pizka bat azaldu. Bai, bon, be, proiektuaren helburua berdina da, eh? Hotx, jendeak partertzaile gisa e, e euskal kulturan sartzea, ez? Eta, be, bon, e, dakizunez, uh, euskara osofonetikoa da, beraz, euskara ez badakizu ere, e, naiko egresa da euskaraz kantatzea, beraz, hau da proposatzen duguna, taldeka kantatzea, Lashaiki, estresatu gabe, ongi pasatuz, eta beberdin, horrek, eh, emaiten du aukera, ba, gero festetan, baskaritan, afaritan, eta bar, hiendarekin ba, kantatzeko, eta ez bakarrikola enzule gisa, edo, edo ba, batzuk ere xaitzen dira kantatzen, baina iogurtez ez, eta bombe horrela itzakiakinen dituzte, eta, eta kantuak ongi kantatzen alko dituzte. Bueno, ko dugu beste urte batzutan baitaari oni buruzitzz egin du he dugula aipatu izan dugu baitare, bueno, ba, badaudela batzuk urtezu urte errepikatzen dutenak, bueno, ba, oneea hendaari etortzen direnak ba, bueno, udara pasatzera eta neeta kanpokoak izan, meseta Euskal Herrtik kanpo eh, kasu batzuetan e, kanpokoak izan bueno, ba, errepatzen dute da. Bai, bai hendaiar batzuek, bai, kanpoko batzuek. Hots, mm -hmm. e, bon, euh, nik kantu, kantu taira animatzen dudanez, ikusten dut pixka bat jendea euh, mm -hmm. ez, ta egia da, bon, be baditzugula hor uh, fiel batzuk, hor uh, urte guzi zetortzen mm -hmm. direnak. Udan ez dira berdiniak izaiten, bon, batzuk udan bakariketortzen baitira. Mm -hmm. uh, gero bat dugu hendaiar talde polit bat, ere hor uh, kantu taira zen dena erregularki. Danza taierrean ere berdin, bat batzuk urte guziz errepikatzen dutenak, hemen goak zeinkan pokoak, eta bon, be, diru dienez ongi pasatzen dute. Zondo, bukatzeko, goberatuko dugu, hau baita mendizolanen izango da, kantu taierra? Bai, taierra, beraz, bi taierrak iraganen dira mendizolanen lanen, goizeko amart erditatik bit erditarak, Uh, beraz, bita irretarako meni da eh, turismo bulegoan hain zinetik izena maitea. Uh -huh. Irekia da sorti urtetik landa bainan uh, aurrak buraxoekin etorri behar dira, eta buraxoek ere, edo mm -hmm. gutienez eldu batek ere, behar, parte hartu behar du haiekin tairean, eta eta uste dut bedena ikan du dala, bai presioak, alere, uh, ogo euro dira beraz uh, amabostu urtetik landa, eta sortzi eta amala urte bitarteko aurrenzat, amarrebro, ikastaro, baten dako ots mm -hmm. e, dantza edo kantua. Mm -hmm. Ba osongi, ba bi hitzordori horiekin hori ere gelditzen gara. Mi eskerba Elsa Gurean izateagatik. Bi eskerzuei.